Олег Сінцов «Купіть книгу, вона смішна» – ненауково-популярний роман з елементами гумору. Переклад українською Віктор Бойко. Передмова автора Ніхто не читає передмови, і я в тому числі. Навіщо читати чиї-небудь кволі гадки з приводу книги, яку ти тільки збираєшся прочитати? Адже ми купуємо книгу якогось письменника, щоб прочитати його думки, а не просто рікування на 24 сторінках якого-небудь Пупкіна, що його життя і видавець увіпхнули на розігрів перед Достоєвським. Тому я особисто ніколи не читаю передмови, якщо, звичайно, товариш Пупкін не зміг вмістити її у половину сторінки. Погана та думка, яку не можна вкласти в один рядок. І погана та передмова, що займає більше однієї сторінки. Я постараюся вмістити свою якраз на сторінку. Взагалі-то писати авторам передмови самим собі – це поганий тон. Для цього є панове Пупкіни зі своїм діапазоном таланту від однієї до 24 сторінок. Нехай вони цією справою і займаються. Я ж просто хотів сказати заздалегідь одну річ, аби не здатися цілковитим невігласом в очах своїх майбутніх 18 випадкових читачів. Річ у тому, що ця книга написана очима американця – а як відомо, про Америку і американців в основному пишуть тільки ті люди, які там ніколи не бували. Тому й я вирішив не вирізнятися. Ця книга не про Америку і навіть не про американців. Просто дивитися на події очима повністю чужих тобі людей, про яких ти знаєш тільки щоток, набагато зручніше і вільніше. Можна придумувати собі все, що завгодно, чим я взагалі-то і займався. На сторінках цього «на силу» пишу це слово – Твору. Коротше, книга сповнена штампів, неперевірених даних, забобонів і простеньких поведінкових схем, які автор засвоїв при не навчанні в радянських навчальних закладах, а також читанні деякої кількості не завжди корисних книжок і необмеженого перегляду вже зовсім шкідливих телепередач. Отже, якщо сили та бажання ще не залишили вас – мої маленькі друзі, то сміливо перегортаємо сторінку. Пан Пупкін Зе Є Довідка замість епілогу Автор ніколи не вживав, не вживає і не збирається вживати ніяких наркотичних засобів ні при написанні цієї книги ні при скоєнні інших більш пристойних дій.